raria egunon? Eguru? Zurekin saskaren eh, sartzea aipatuko eh, dugu nola ez, honunkataren er kolegioa golea idea da ongipasada sartzea, baduzu ere ljarekin trenkatzeko azken gauza bat, azkenean beharko duzue erosi lujori. Bai hori da udaberiko berri txahan naiztapixkataurge ikusi eginuen. Uh, Aintineko uzapezarekin adostua ginuen uh, alukatzea anfite gutiko bat egite larugeita berezi mainan prefetak uh, erabaki du, Ikusiz errikoetxearen eskumenak eta olako lego zehatz batzu ezin ezkoazela horrean egitea. Beraz errikoetxeak hartu zen deliberazioa gibela bota du eta hor beste manera, man, manera bat ezin merko dugu. Teknikoki dugun irtemide bakarra da errikoetxeak lura saltea eta guk erostea. Hortarako uh, presgira eta uh, eginen dugu, aldiz horrean uh, balintzak errikoetxearekin adosto behar ditugu orain dik. Arremenak honak dira errekoetxearekin? Ari gira, arremenetan, eh, baitu bat gai haiekin, eh, bai obren bukaera, bai terreno erros teori, baita ere kilor gunearen uh, alokatzea. Hori zain, hain zineko rauza bezaren hori baliatzeko eraiki ikidezagun uh, kilol gune egoki bat uh, ez bakrik guretako Baina baita ere, sempedeko kilol elkartendako Egiteko orde, Usaiako eta paletatipia, besteko legioetan egiten dugun bezala Egin dugu han bal terreno bat, aterbetua aski heraldoia Eta hori ere, errikoetxeak alukatuko digu Baina hori ere, balintzak adosteko aditugu errikoetxe berriarekin Egoitza be uh, aipagai, gaii ere bakigu ba, beskoitztzen uh, eiguraz zela bikaina herriko etxearekin uh, bada erbide bat hor uh, permapa osatu edo galdegina duzu asko. Bai beko izen baituugu tentsogunea handiak. Iikastola etaikotxeen artean badira arazogo potoloak bereziki herrikotxeak uh, jantegian ez zen dituen muga ulertezin inguruan. eta horrek uh, arazo handiak sortzen ditu, Ez dira bakarrak. Benar gu, bat dugu konponbide bat, prausatua eriko etxiali eda ikastola berri bat, gu honek finanzatzea eriko lurretan, dugun parcela batean, plan doak prazila eta permisa pausatua dugu. Eriko etxiali da ikertzen gure permisa eta baiet zerratan badigu permisa horrentzat, eda ikiko dugu ikastola berri bat, eta e, uh, ukanen duena bere iantegia, ukanen duena bere trezenerriak, eta horrek ditugun tentsoguneak uh, itoko ditu uh, EP laburrean. Batu duzu, eh, ministro aldaketarena, eh, mementuko, ziste ofizialki elkar eh, eh, ikusi dobilkura ofizialki egin, hor oh, badai, txarropenik eh, zinez, gainan. Eh, gaian. Or, ministro berri bat bat dugu, uh, ezkuntzaz zerdakian ez oraindik orain eh, dik, baina uh, politikariago da, baraki ere gaieak uh, politiko kitratatzen, eta badakigu ere hizkuntza uh, gutituen gehia gai politikoa bilakatu dela. Uh, gurea barne. Baia asteketak mainen badira ere uh, inguruko inguru guxia. Ez da antzi behar aurten uh, katal, uh, Kataluniako egi batzuek uh, katalana baliatzea jokoitzxean debekatua izan zaola zaieitela, Korxikan Korxikako asblean ere, Korxikaren erabilera, bostkatu zutela, baina gibela eta gimerrizen dutela ositegiatik. Eta tartean badaxe aska, tartean badira azterketak, tartean badira gure finantzak eta publikoak ere ikuntzenzat, badira gure baliabideak, badira eskolim eta beste eskoletako mugiltze bada eskola publikoa. Euskalaren presentzia eskola publikoetan, hori eguziak, tratatu berko dituzte.